Hvis Medina, hun, kunne tænke sig at blive gravid, så kunne det jo være, at hendes kæreste Sebastian også kunne blive den vildeste far, ligesom L.O.C. var der Over for lille Konstantin, Konkon. -kon, mm. Og øh, det er jo, at han er bare den vildeste far. Christian er blevet meget mere forelsket i L.O.C. siden de fik Konkon, -kon, Og L.O.C. er bare sådan, han springer bare ud af sengen lige snart, han kan høre Concon snakke. Men lad os altså, be real et kort sekund. Der er altså et andet over mænd med børn eller ikke. mænd der kan der der er sådan øhm, hvad jeg kan simpelthen ikke finde altså mænd der kan finde ud af børn måske bare ikke så yeah. meget men der har børn i sig selv det bliver sådan underlig underlig fæstig <laughs> <laughs> også fordi det skal de jo kunne. eller sådan det skal jo også Nå, kunne finde der nej nej Jamen, det skal det nemlig man altså der er altså en eller anden tiltrækningskraft der tror jeg ja. I jeg øh, ser en en mand der ligesom kan finde ud af og øh, og til at paren ja. er så glad ud og som om ja. det er noget, han nyder at gøre, og ikke sådan en sur <laughs> Men det der burde alle fædre jo kunne. Ja, ja. ja. Det burde de da helt sikkert. Ja, ja. Men jeg siger bare stadig, at det, er det har sexer. langt mere sexappeal at være en ung mand, der går gennem gaden med en barnevogn, end at være en ung kvinde på samme alder, der går gennem gaden med en barnevogn. Ja. For det reasons. Reasons. det er, jeg skal jeg ikke sige, om det er rimeligt ja, eller ej Jeg, jeg siger bare det behandler alle mennesker ens øh, en om de har lavet afkom eller ej Åh, oh, du er sådan godt menneske ja, nej. Nej, men Det ved jeg ikke om jeg Jeg tror mere det, fordi jeg bare ikke gider have børn det er ah. Så derfor tænder jeg ikke på mænd med børn nødvendigvis nej. Eller også, så tænker jeg, at de er jo taget mm. Hvis en mand går med en barnevogn Så tænker jeg, at han er taget Men heller ikke, hvis det er en kæreste, der sådan øh, åbenbart godt kan finde ud af børn Jo, hvis min kæreste kan finde ud af det jamen, ja. Det er meget sødt, men det er fordi, det Hvad er ham no, ja, ja det er, det er en meget mærkelig diskussion, det her. Lad os gå videre. Æh, der, er, der findes også mennesker, der bliver traumatiseret af at få børn. Det er for eksempel ah, Lukas Forkammer. Sindssygt overskrift. Ja. Okay. Det, det er, men det er, fordi han simpelthen har opdaget, hvor ligegyldig han er i det hele den her proces, lige efter at få et barn. Han kan ikke gøre noget for det her barn. Han kan gylpe det lidt. Og, og så, øh, han, nu føler han sig bare som en, der bare lader videre sæde. Okay, så... Lukas. Et, sætter sammen. To, her nu vælger overskriften. Lukas' forkammer om barn, det er et fucking traume. Og her tænker man, åh, nej, oh, hvad der skete. Um, og jeg kan godt se, at... Nej, nej, altså han kan ikke made barnet. Men det er sådan set, det han ikke kan. Det er det eneste, han ikke kan. Og kan godt trøste i andre henseende hjælpe det. Altså, skifte blæger og lege og alt muligt. Jeg synes, han skal... Hey, jeg synes, han anser det fra et lidt mærkeligt synspunkt. Ja. Yeah. Hurtigt videre i børnetingen, Isabel uh, Isabella og Kasper. <laughs> De. Ej, det er også bare fordi, han siger, at jeg var da feminist lang tid før min kone blev gravid. Men nu? Jamen, det er en meget mærkelig sætning. <laughs> det, jeg ved ikke. Han er mere feminist, mindre feminist. Det har jeg, jeg ikke helt fundet af. Det kan også være, at han tror, at feminisme er sådan noget med, at det kun er kvinder, der kan noget. No. Who knows? Hastigt videre. Isabella og Kasper skal jo også snart have et barn, og de kender kønnet, men vi vil ikke fortælle det. Det er der så oh, var lavet oh, en hel oh. nyhed ud af, som i sådan, hey, vi vi ved noget, men vi ved det ikke. Øhm, dog vil jeg sige, nu læste jeg lige den her artikel her nu, og så siger, øh, der der har været noget baby for mm -hmm. Isabella og hendes mave. Og så siger Kasper siger, jeg var der ikke selv. Det var naturligvis kun for piger. Og så tænker jeg, er det er sådan en pige, der er inde i maven. Uh -huh. oh. Det er jo et ryg, vi godt kan, kan læse ud af det her. Amen, der jeg, er der også, Jeg ser også en lyseblå ballon. To, tre. Nå, jamen, det vil sige, at der er ikke nogen, der ved, hvad det er. jo. Det er kun de to, der, der en stadig. Jamen, De her balloner, han står med her på billedet, det er jo så... Øh, det er, hvad hedder hun? Øh, Rimor Sobel, hun kunne ikke komme. Hun sendte ballonger. balloner. Bum. Ja, yeah. sådan det. Skide godt. Nå, meanwhile, et helt andet sted, der har... Øh Tina Tjekov fødte sit tredje barn. Ja, sammen med Helgi. Øh, det er et dejligt lille islandsbarn med helt sort hår. Yes, som Så sådan er det. Hraffen. Nej, det hun Arvn. siger bare, at Helgi har et mellemnavn, der hedder Ravn. På grund af hans hårbrægt, og nu kan hun se, at barnet her ligner en også. Lille nye, tror, jeg tror ikke, vi ved, hvad, nee. hvad barnet skal hedde. Men hun har også født. Det er dejligt for alle og for børn med dine så øh, <laughs> prøv, prøv, med det. prøv med det Lige Gammeltoft har simpelthen været ude Og skrive på sin Facebook At øh, hun gerne ville fortælle om At hun rent faktisk har fået en masse aborter Altså hun prøvede at blive gravid Fem gange og tre af dem er blevet til aborter, Og det synes hun ikke der bliver talt nok om i. Altså ufrivillige aborter Ja ja ja, lige, er det, sådan ja, noget, ja det er præcis, ja. Nå nej men det var bare øhm, lige Og det hun simpelthen er ude med Det er en lidt anden, anden vinkel på hele babytingen Hun har øh, to piger men hun har simpelthen været igennem fem graviditeter. Og også fordi de tre af dem fandt sted på et halvt år. Det er så ret voldsomt. Ouch. Ja. Ja, øh, ja. Så, så hun vil gerne have noget snak i gang der, og det er der helt sikkert også kommet på øh, på, på, på Facebook. Og nogle stykker, jeg ikke lige har fået med, det er bare lige fordi, nu scroller jeg lige ned i det her. Rasmus Sebak er jo også blevet far, vi lige huske. Lille Holger, ja. hvad skal han hedde? Oh. Ja, det er så fint. Silas Holst er blevet far. Silas Holst er jo blevet far igen, igen. Ja. eller ej, bare igen. Ja. Æhm, skal vi lige se her. Ja, Silas Holst og resten af er blevet forældre Nej. for anden gang. Nej, I kan huske K. fra Lækker til Lop. Han er også blevet far nu. Sin <laughs> lille søn. Ej. Nå, no, til no, For se, der Men det er jo sådan set børnedyt. B børnedyt. <laughs> børnedyt. Ja, Børn Ej, vi kan nærmest lige blive ved at være folk at føder, føder altså, og bliver gravide i et væk. Og det er jo også det, øh, vi skal som mennesker. Hvis vi skal blive ved med at være her i hvert fald. Ja. ja. Men øh, der er også mennesker, der er homoseksuelle. <laughs> det var virkelig et dårligt overgang. <laughs> Ele elegant overgang. Nå, okay, spændende. Jeg, jeg sad jo og hørte vores... Øh, Vores øh, moderprogram, eller det, ved jeg ikke, det hedder jeg ikke, jeg synes Vores masterprogram kan vi kalde det. Ja, yeah, masterprogram. Æ, <laughs> det vi taler om på 24/7, så havde jeg hørt i fredags det gør gøre alt troligt, Også for lige at researche lidt op på. Øh, hvad der kunne ske. No, om de havde Jim Lyngvild ind som gæst. Hov, apropos, jeg så jo Jim Lyngvild forleden dag. Hvor var du hen og hvorfor? Jeg cyklede ned i Grønnegade. gade? Ja. Øh, forleden dag forleden, i dag, oh. starten af sidste uge eller ja, sådan. cykler lige, du ved, lige der lige før når man kommer fra fra Vestergade, og så lige før man når til Aldi, så er der lige sådan et stykke med sådan noget huseværk på, den ja. på højre side. Så går der en mand øh, i en stor cremefarvet pels og meget stramme hvide jeans. Og så følger han og, det Og jeg ser ham bare bagfra, og jeg tænker... Øh ej, hvor dejligt, at der er nogen i Aarhus, der gider at skille sig lidt ud med vintermoden. Alle mm. folk har jo altid bare sorte jakker på. Og jeg er øh, en at tænke det og så tænker jeg også, Ej, du skal ikke kigge efter ham, Cecilia, fordi han skal have lov at være, øh, være sådan i fred. Ja. Nå, altså du ved, det skal ikke være sådan, at bare fordi man har anderledes tøj på, skal alle kigge på en. Men så kan man mm. lige vil til at kigge så, at de bliver vildt. <laughs> <laughs> og oh, det var slet ikke nogen spændende oceaner Men så var de ville at finde vej et eller andet sted hen Jeg ved ikke, han skulle måske over i mange. så spørger jeg, om du hjælpe ham på vej Jeg overvejede virkelig at stoppe og hjælpe er ham du farvet vildt. Ja, hej undskyld, <laughs> okay. jeg kan se, at du ikke er her for Aarhus <laughs> du, du er så funky Du er nok ikke her for Aarhus ja. Nå, men han var så også inde i, i det, vi taler om I fredags yeah. Og det var han simpelthen, fordi der er ombart, øh, der er et og det er en meget lang story, der. der. er et mindesmærke nede i Berlin for de faldende homoseksuelle under na nazismen. Der er jo ligesom også nogle homoseksuelle der er blevet slået lidt, som altså, de, de var ikke så vilde med sådan noget jøder, handicappede, homoseksuelle, den du ikke? Ja. ja. Øhm, så og så er der så for 10 år siden blevet lavet det her mindesmærke, som er et digitalt værk, som kører i loop med en masse bøsser. Der kysser. Bøsser der kysser. Det er også et godt Ja, ja Kun homoseksuelle, eller er der også det, du ved, de der billeder, som stats, de der, man har lavet af sådan statsledere og sådan noget? Nej, jeg tror simpelthen, at det er hun homoseksuelle. Det vil jeg jo foresele okay. mig. Ja. En af dem, så forestiller mig det på det tidspunkt, så kunne man sikkert melde sig eller et eller andet, mm. og sige, vil du være med i det her kunstværk? Lidt ligesom folk kan melde sig til, når Christian von Hornslet vil sende blod ned i graven og ja. sådan noget. Øhm, og så er Jim øh, melder sig og står og kysser en fyr. Det har kørt øh, i loop i 10 år. Øh, så har øh, så i fredags var Jim endt at sige, at nu var han, havde han fået hvide fra. Det var ekstrabladet, der ringede og sagde: Ved du godt, at, at du ligesom er blevet taget ud af det her? Det vidste han ikke. Der har været en, en turist nede, en dansker, som har set det, og så sagt til dem her, der står for det her mine noget: Hej, ved I godt, at Jim, han er bare mega nederen. Han er bare venner med Pirker og han er rent faktisk både homofob og racist, og han har sagt det og det og det. Mm? Uh. Og det er, jo sådan, det er jo tit sådan noget øh, Det er jo ikke fordi jeg er fan af Jim Løngevild Men det er jo tit sådan noget folk de angriber ham med Og uh -huh. så, øh, og så det er det jo ja. og, og det er jo sådan det Men så var han bare rigtig rigtig ked af det Fordi hvorfor skal Noget med hans person have noget at gøre med Nogle ting han deltager Jeg kan godt, jeg kan godt lidt forstå det Hvorfor skal noget han har sagt engang gang øh, gå ud over noget andet, han rent faktisk står for. Eller hvad skal man sige, ikke? Det, altså, man kan jo have en holdning til det, som mm. man vil ikke. Men han er ligesom... Jim Lundvild, han er jo altid ude at sige noget, noget vildt. Det er han virkelig. Og, man kan jo, og man kan jo, hvis man begynder at søge på det, så kan man jo finde mange mærkelige gamle artikler. Og det har de så gjort, de her nede i Tyskland, og så har de tænkt, gud, han er da en far, han, han, han går slet ikke ind for vores idealer. Og så har de taget ham ud af det der. Og så er der også nogen på et eller andet tysk homo -site, der har skrevet en meget øh, led artikel mod ham. Det var også mm. altså det, det, jeg vidste i fredags. Så er jeg kommet til at følge lidt med, så viser det sig, at ham her fyren, der har været nede og kigge på det her og anmeldt ham, det er ham, der hedder Ulrik Frost. Yeah. Og han er... Øhm han, han blev mest sådan... Han kom lidt frem i medierne, da han lavede en artikel i politikken, eller også ved det information, der handlede om, at han boldede gifte ægte mænd Næh. ude i Amagerfældet. Nå ja. Kan du huske det? Ja, kan jeg godt, Det er jeg huske. ham. Æ, og så han jo også... Han går meget ind for sådan noget ligestilling og feminisme, og han er også begyndt at gå i kvindetøj nu og sådan noget. Han er, han, han, han er meget sådan en politisk bøsseværk måske kalder ham, ikke? Ja. Altså, eller du ved sådan... Han, han, han er sådan en kamp og... Både klassekamp og det hele kamp og sådan noget. Ikke? Og, øh, ja, hvad mener ja. jeg? Øh, og det er simpelthen ham. Og det har øh, Jim fundet ud af nu Og så har de været i et eller andet show og diskuterer mod hinanden. Og det, der, det der er lidt ærgerligt med den her diskussion, er det samme som... Der også har været lidt ærgerligt nogle gange ved feminisme-diskussionen, især med de her øh, fjerbølgefeminister feminister som Nikita Glæstrup og alle mm -hmm. dem der jo er, er foretruppe for, eller for, i hvert fald for mm -hmm. at tale for. Det er jo, at lige pludselig så begynder folk at sige, at du er ikke den rigtige feminist, eller du er den forkerte feminist, eller det her det ah. er det rigtige, eller det er det forkerte. Det er lidt den samme følelse, jeg har med den her diskussion, fordi... Fordi Ulrik Fros bare ikke synes, at Jim er en god homoseksuel, og Jim synes ikke, at Ulrik Frost er en god homoseksuel. Og der er også en eller anden tredje fyr, der har, kommet, der har skrevet den her artikel på det der site, som er sådan en, der hedder Nikolaj Tange Lange. Jeg ved ikke hvorfor mm, jeg ja, er ikke hvert fald Men han er i hvert fald også dansker og så Jim går meget op i at inde på hans Facebook, så er der meget med sådan noget med hundemasker. Han er meget sådan en type ikke? Ja. Og det synes Jim er ulækkert. Og det er mere sådan at det, det er det sjove at den her, den Hvor, her hvorfor diskussion hvorfor er, de det er det der? Fordi, jamen det det der det der så sjovt og det var jo også der meget at den her feminismesnak endte på et eller andet tidspunkt sådan noget ej, du kan ikke være en ordentlig feminist, hvis du også ja. gør det der, eller det kan ikke passe, at du er det der, og så du også det der. Det er lidt den samme. Men det synes jeg bare er spørgsmål fordi jeg er godt med på dit monument for homoseksuelle og sådan noget, mm. men jeg tænker, altså pointen med, at nu har jeg, det er meget sådan, ud fra hvad jeg lige har hørt, ikke? Ja. Men det lyder lidt som om, at Ulrik Frost har været nede og har set et monument, der ligesom skulle være det ultimative monument over ja. øh, tolerance og øh, forståelse med menneskelighed osv., og, og så måske har tænkt tilbage på debatten i, i danske medier og politikere og har tænkt, jeg skulle ikke lige, om John Lengvild er, er den, der står for John, John, <laughs> oh, John Ja. Altså, fordi Set med men, de briller kan jeg godt se det, selvom at det ikke er det specifikt homoseksuelle, men, han så har været Men så tænker jeg stadig, at det, at, det er på et, øh, at det er på et plan, hvor man kan se det, og så sige, det synes jeg måske ikke er i orden, og så mm. skal den stoppe der. Du må jo godt føle at et eller andet, at dår, jeg kan jo også se noget kunst og sige, det er dårlig kunst, eller mm. du ved sådan, men, men det giver mig jo ikke... Du ikke op til Alan Højtsen og forlanger, at han fjerner det fra os. Nej, nej, nej, nej. Eller? Nå men, det, nå, men det er jo det ikke, og man kan jo sige, at uh, det er min ret. Ja, der skulle så meget, der er ens ret et eller andet sted. Mm. Det er mere sådan, det er rigtig fint, at han tænker, jeg synes, det at, være, altså, det at være bøsse for mig er noget, en ting, og det tænker Jim jo helt sikkert også for sig. Mm. Det er han jo meget glad for at tale om og sådan noget. Jeg kan bare, det er svært, at der lige pludselig ikke er plads til det hele. Ja. Og det er der jo, og jeg tænker, den grund til, at der ikke er det, er jo også, fordi så begynder de jo at gå personligt på hinanden. Det handler jo ikke længere ja, ja, om præcis, nej, det, det at være bøse. Om, det er jo mere sådan, så synes Jim, at det er ulækkert at øh, bolde gifte mænd i en park. Og så synes Ulrik Frost, at det er nederen, at Jim er højereorienteret. Altså det er lige pludselig nogle helt andre ja. lag i deres liv. Det handler om politik og fetis og seksualitet eller hvad man ja, ønsker ja. i sex og sådan noget. Ikke? Det er egentlig sjovt, at, at det skal ja, det være alle de der, der sådan nogle side dishes mm. i stedet for at det bare øh, handler om jeg tænker mig, at det også er et spørgsmål om, at dels vil man jo bare gerne har ret, når man er kommet med en kritik. Altså, man skulle yeah. sgu ikke uh, høre på den anden svar egentlig, man bare gerne uh, kritisere og have lov til at gå i fred. Mm. Men jeg tænker også, det handler også om, at så altså, hvis du slår noget op på Facebook, så er der med, med mange, der har der fået lov til at reagere på det, og du kan også reagere rigtig hurtigt og få skrevet nogle ting, og så ender det med, at man ligesom øh, fremfor måske at skabe en form for dialog mellem dem, der er uenige, at man Holder mere og mere stand på sin egen holdning Fordi der er en masse mennesker der angriber for at have den holdning som man går i for forsvarsposition for det Selvom mm. at man måske givet lidt eftertanke ikke, Egentlig ikke var så Hvad? Begges vedkommende ja. Who knows Det bliver spændende at se om du udvikler sig mere Eller det gør det overhovedet ikke Jeg synes ikke det skal udvikle sig mere <laughs> faktisk overhovedet Please stop Hvad sød og stopper og bare sige Hey alle, alle være homoseksuelle på forskellige måder Ja, også, hvorfor, hvorfor bland hundemaskerne ind i Ja, men det med det, der bliver personligt, og lige pludselig handler om alt andet i deres liv. Så må jeg også sige, at du er dårlig homoseksuel, fordi dine forældre er nederne eller sådan noget. Ikke? Ja, ja, altså, det altså helt kan vildt vildt virkelig, virkelig hæve meget af ting. Ja, ja. Oh, yeah, yeah. oh, altså, okay, du er meget, meget blid. blid. Skal, wow, sluk. <laughs> sluk. Yes. Men det er også fordi, vi skal til fede, fede uden farvelse. Hørte du skal lige... øh, masser af Monopolet i Øh, nej, men jeg har læst om masser Monopolet i lørdags Jeg har læst om den her ting øh, Ja, faktisk lidt Okay, det er fordi, jeg bryder mig faktisk i virkeligheden ikke om at høre Mads af Monopolet det handler mest om mass Stefensen, som jeg synes er virkelig irriterende Stefensen? Stefensen Jeg øhm. synes han er så hyggelig Nej, jeg synes altså, oh, Men jeg, så jeg har faktisk ikke hørt, altså, jeg har virkelig ikke hørt det i mange år Nej, og, jeg, altså, og så kan jeg kun høre det, hvis der er den helt rigtige kombination af folk, jeg godt kan lide i Monopolet Uuh, Men Nå. den her dag, der var der så, eller i det øje, var der eh, Carsten Bjørnlund fra Arvingerne Ja. Øh, og Søren restet og øh, hvad hedder hun? Johan Smit Nielsen. Så tænker jeg, det var meget fint. Ja, ja. Johan Smit Nielsen? Ja. Ja? Ja. Okay. Øhm, og jeg sidder og hører det med min kæreste, som heller ikke bryder samme og høre masser af monopoler. Men, vi, men vi, vi, slapper, vi slapper rimelig meget af her en lørdag morgen, og vi sidder bare og hører det stille og roligt, mens vi læser på de sociale medier. Okay, fordi... Nu havde andre vores lavet program jo ikke om os som sådan, hmm. men øh, hvilken række af beslutninger har ledt jeg til at lytte til af Monopole? Det kender det, bare. Ah, det wow. bare. Det er bare en tryk på en knap, du. Og så lige skulle hen på B4. Det er jo nemlig det. Det er sådan en ret aktiv handling. <laughs> Nå, ja. Så Mads bliver lyttet til. Ja, og så kommer det her øh, dilemma, hvor der er en, øh, det har været en nytårsaften i et sommerhus af en eller anden art, eller i noget, et eller andet leget hus i hvert fald eller et hus, bare et hus, mm. øh, med nogle forskellige par, og så hende her, der er den eneste single, øh, og de er alle sammen venner, og øh, de bliver fulde, ikke mega fulde, de bliver lidt fulde, og hun lægger sig til at sove i en hvor hun skal sove, og vågner så pludselig ved, at der er nogen, der græmser på hendes overkrop, og er ved at stikke hånden ned i bukserne på hende. Oh. Og hun når så at, at komme til sig selv, griber den der hånd, når ikke rigtig at op og se, om det er personen venner som om at gå ud. <håh> Øh, men hun når dog at se, altså, at det er sådan, det jo en, en af hendes veninderskærester. Okay, det er så gralt. Jeg troede faktisk, det sådan med, at folk havde ligget og sovet ved siden af hinanden. Nej, nej, han er gået ind i gæsteværelset til hende. Øh, og så diskuterer, altså, og så, og så, diskuterer de selvfølgelig ikke, og, så, og, og, og der bliver sagt mange gange, at det er et overgreb. Men det, der også sker sådan lige i starten af diskussionen, det er, at Søren Rasted også, eller også er det Carsten Bjørn, nej, så mener det, at Søren Rasted han siger. Øh, at først så skal hun lige være helt sikker på, at det var det, der skete. Eller du ved, sådan, nogle, altså, sådan noget, som man jo også desværre har hørt rigtig meget om, at politiet siger til kvinder, der nå, er blevet voldsaget. Nå, men fordi hun var grog så det kunne godt være, ja, at hun havde altså, drømt hun sagde, den nå, hånd. Nå, eller hvad? Nå, det var fordi, også fordi hun selv, altså i det der hun havde sendt ind, og sagde hun også, at øh, ej, det var helt sikkert sket, det var ikke det, men at hun, også, hun kunne sgu ikke lige huske, om hun, om hun... Altså hun mente ikke selv, hun havde lagt op til noget. Altså, de har været lidt fulde, men ikke kampstive. Altså, de har været sådan fulde, men ikke rundt rundt Og og hun blev pludselig tyvul. Det er rent af Hendes venskab. Ja, ja, ja, lige kæreste. præcis det. Og så var sin... hun også, også fordi at det det, det, der, det der er sådan lidt sørgeligt, det er jo også, at hun gør det samme som, som, som jeg tror mange forfæller til at gøre. Man bliver sådan lidt, ej, det kunne også være min egen skyld eller du ved sådan. Det og så også, også, man at man tænker at gå slet... finde på sådan noget. Ja, ja, lige præcis. Altså og, man tænker, og hun tænker også, ej, kan det virkelig passe, at du ved, skal han så? De har også barn, så vidt jeg husker. Øh. Øh, altså, skal, skal, han, skal han gå fra det hele, og du ved, skal hun virkelig sige det, og skal hun virkelig ødelægge det der? Og de var meget sådan, når de kom frem til, prøv lige at snakke med ham der først, og et eller andet, ikke? Men, men, men når man så, og mens man sidder og hører det der lørdag morgen, der, der er man jo heller ikke klar til at konsumere noget, der er så voldsomt. Det er også derfor, at Mads er lidt voldsomt at høre nogle gange, synes jeg, fordi mm. der tit er nogle lidt voldsomme ting i. Men så, øh, Men sådan, jeg tænkte over det hele weekenden, og det er bare Altså, bare sådan, men det er også, fordi så både, både Mads Steffensen og Carsten Bjørnlund og, øh, og hvad hedder han, øh, Søren Rasted, de sidder og er sådan lidt sådan, ej, kan, altså, det er jo heller ikke... Hvis han, hvis han nu siger, fuck mand, det kan jeg bare slet ikke huske, og det, øh, wow, og sådan noget, ikke? At, at, at han så som ligesom ikke skulle straffes for noget, eller hvad kan man sige, altså, så skulle han ikke straffes ved, at han kæreste fik det videre sådan men noget. Ikke? han er jo simpelthen gået ind i et ja. rum, hvor der er en, der ligger og sover. Men det er jo også det, sådan... Altså, både og grave på hende, og så trykkede hånden ned i hendes bukser. Der er så altså mange ligesom, bevidste Handlinger. beslutninger, der, yeah. er, der skal tages Og der. man kan sige, at hvis han virkelig ikke har været bevidst, øh, fordi jeg, jeg har tit oplevet at have blackout, når jeg er fuld, mm. og så min krop stadig gør ting, den så ja, ja. snakker med folk, Øh, prøver at skrue nogen eller et eller andet ikke? Mm. Altså, hvis, hvis det er derude vi er Så skal hans kæreste vel også vide At han har et form for alkoholproblem Eller han ikke kan tåle at drikke eller et eller andet, ikke? Ja, og hvis han ikke kan huske Så er det da spøjst, at han gik, da hun vågnede Ja Nå, men ja, det er i hvert fald øh, blevet til noget, noget kæmpe farvelse, øh, Men Jeg godt forstå det så der, det, er jo lidt den ja. der, det er et overgreb, men Nej nej Nej, det der er, er et overgreb. Et det er et overgreb. Altså, skal ikke mere snakker snakke om. Nej, det. Er faktisk nej, nej. For at en forbrydelse, det vil jo ikke sige. Jamen, det er det. Det jo, øh, deres diskussion burde ikke have handlet om, hvorvidt, uuh, skal vi sige det til ham her og hans kæreste, eller altså, diskussionen skulle være, skal, vi, skal man anmelde det til politiet, eller ej. Altså, ja. det er jo det, det derude, vi i virkeligheden er på diskussionen. Øhm. Ja, det, når det er Carsten Bjørn der simpelthen siger sådan, til at starte med, hun skal selvfølgelig mærke meget godt efter i sig selv, om der er helt ren mel i den pose, at hun ikke har nogen andel i det. Det er hun nødt til at finde ud af hvad være ærlig over for sig selv. Nej, og det Altså det. hvor meget andel. Men da hun specifikt har sagt, kom ind til mig i nat og ja, krav ja, på mig. Ja. ja, og det er nemlig også det, der er ligesom øh, alle er blevet sure over. Ikke? Også fordi... Øh, Ja, altså, jamen, det, er det. Altså, skulle hun, så skulle hun jo selv, inden hun er gået i seng, virkelig have lagt det op til et eller andet, og det gør man jo, altså, det, det, hvis man gør det, så har man Ej. jo taget i det sommerhus med den plan om, nu skal jeg ødelægge min venindes forhold, det er der ikke noget at gøre. Nå, det, jeg tror ikke. Ja. Altså, hun tror også, hun fik beskrevet hende der pigen, der skrev ind, at altså, der er ikke noget mellem hende, hun er ikke interesseret i, altså, der er, ing, altså der, er ing, der er ingenting. Oh, man bliver så træt Jeg forstår øh, godt for forarvelsen i det her tilfælde Og øh, måske er jeg også øh, lige så farvet Der er mange, der diskuterer Hvorvidt øh, Mads Steffensen Burde træde ind Over for sine gæsters holdninger mm. Eller nu, Fordi jeg så lige der sendte nogen Jeg ved ikke, der har et link til noget Med nogen, der mm. havde øh, glæde på Facebook Hvor jeg så øh, Mads Monopoles øh, Ligesom svar øh, Og der der fastholdt han, at programmet masser og Monopolet er jo lavet til, at man ringer ind og hører de her 3-4 individers holdninger, og de gør også meget ud af, og det altså er den del af det er faktisk rigtig ja, ja. de gør meget ud af at sige, nu har du hørt vores holdninger, ja. Æ, hvad har du lyst til at gøre ved situationen? Ja. Så så langt, den lille bitte, øh, hvad hedder det, smule, kan, kan jeg godt gå med på. Æm, men der, det efterlader stadig det her spørgsmål, om hvad er verdens rolle i det her? I det her? Er han bare en moderator? Ja, yeah. Fordi det, det, det synes verden selv yeah. er. Selvom det er noget Der er så klokkeklart øh, Altså i hvert fald burde være yeah. Klokkeklart at det er altså ikke okay Ikke på noget plan yeah. Det der var også var hendes her pigen, der skrev ind øh, frygt var at hvis hun Sagde det at hun så At hun så ligesom ville få en form for skyld For at nu, nu udlagde hun bare det hele det, Nå, også, det kommer hun da helt sikkert til. Ja, ja, det det, men det er jo det, der er lidt forfærdeligt ved det, at, at det er så, fordi, hun, fordi det fordi hende, der handler på det, at hun så bliver ligesom den, der har taget handlingen til at ødelægge øh, ja, til at en ødelægge familie, selvom problemen. det i virkeligheden er ham, ja. der har taget den handling. Ikke? Men Æh, snakkede de overhovedet om det demonopolet? Fordi hvis jeg skulle have en eneste grund til at sige, og oh, måske ikke sådan baller ud med, med du ved, alle lygter og, og alt muligt med det samme, det ville måske være, mm, altså... Hvor meget betyder den her vennegruppe for dig? Fordi du må mm. se i øjnene, at du reelt kan risikere ikke at være venner med dem her igen ja, dæfter. Ja, og det ja. er ikke fordi, at man skal vælge sine venner over øh, sin retfærdighedssans, mm. eller altså, når man vidderligt er blevet begået et overgreb på, så synes jeg, der altid man skal vælge at handle på det. Ja. Men det ville netop være et hensyn, jeg tænker at måske vil være værd at nævne og sige, altså, når du kommer frem med den her historie, så skal du måske ikke regne med, at alle mennesker bare Nej. siger, Fuck, hvor det er godt, du siger noget. Ja. Også fordi, hvad nu hvis hun næste morgen sagde øh, til sin veninde, eller sådan to veninder og ham der manden sammen og sagde, hey, øh, du kiggede sgu ind og græmse, så han bare sådan, nej, det gør jeg ikke. Ja, ja, ja, ja, så, ja så stopper, der. Ja, så stopper, så stopper <laughs> ja, det Så jo Fordi så er det sådan hende, ikke? og så, Ej, det må virkelig også være voldsomt, hvis han bare sådan, ej, det har jeg virkelig ikke gjort. Ja, det er det. Men det var altså ikke der, monopolet. Øh, der er noget, de simpelthen ikke har kommet hen, tror jeg. Nej, jeg, så vidt jeg ved. Det var simpelthen øh, uden Der er lidt shitstorm øh, kørende der. Apropos shitstorm. Ikke så, du har en historie med det med cirkus, der lykker? Ja. Ja. Er der står godt nok, det dit kendt cirkus. Uh, men. Men... Hvor hvor du henne? Nå, der. Okay, det er ugenskendis. Ja, for Sørensen. Yeah. Ugens kendis, og det er en uh, historie, jeg faldt over lidt tilfældigt via vores dejlige Instagram, der hedder høre mm. Hvad hedder den helt præcis egentlig? Hedder den ikke bare ned og Sidderhør. <laughs> hvor at vi jo følger alle de kendte, for at vi kan følge med i alle de kendte. Og yes. Æ, den søde, søde Sanger Kristoffer og hans søde, søde kæreste Cecilio de er jo sådan nogle øh, perfekte mennesker så havde Cecilie for ikke så lang tid siden lagt et billede op, hvor hun rider på en elefant, og siger, Wow, throwback til det her fotoshoot i Thailand eller et eller andet. Mm. Øh, og alle er sådan, Ej, du bare smuk skatter, bla bla bla. Smuk var der ingen, der indnævnte noget? Naja. Men så begynder folk, Wow, elefant! The fuck, man må ikke ride på elefanter, er du klar over det, dyrmishandling, bla, bla og den kører bare altså, virkelig <laughs> lang tid. Ikke? Og den kører så lang tid, at jeg også, altså da jeg får øje på det, eller ligesom læser om det et eller andet sted, så når jeg også lige at tænke sådan, hey, hvad billeder hun så ind? Men, men jeg tror simpelthen, det der sker også i hele den der snak, øh, er det samme, som der er lidt sket op i mit hoved, hvor jeg faktisk ikke ville tænke over det, hvis jeg bare lige så billedet sådan lige først, mm. men så fordi folk, altså fordi der er en debat om det, så tillægger man sig selv som, tilskuer. Alle de her elefantrettigheder, Som man, ah, som yeah, man lige yeah. pludselig har kæmpet for hele sit liv Og altså altså, er oh, What the fuck what, hvor Tænker du? du aldrig på elefanterne eller hvad <laughs> øh, Og det her det kører i virkelig lang tid Ind til Sicili. Hun siger selv med en eller siger, Hej øh, Rigtig interessant Rigtig dejligt I har en øh, debat om dyrevelfærd Jeg vil gerne lige fortælle At det her fotoshoot Det var for et mærke Som øh, har sådan noget Organik halvdøj Og deres penge går til bevarelse af elefanter I sådan et reservat Og de har det rigtig godt Og det er nogle elefanter De har købt fra nogle steder der, Hvor de ikke havde det godt Og de rent faktisk passer rigtig godt på dem, og bla bla bla. Mm -hmm. så, øhm. så det var slet ikke så slemt, som det så ud til. Nej. Nej. Men apropos det, og det som jo også var mange, øh, folk de begynder at snakke om, ja hvad er det, så hvis man går i cirkus, så sætter børnene så også bare op på en elefant, er ja, det er også bare helt vildt sindssygt. Så jeg fik bare lige en lille apropos med det, at det øh, er bare cirkus og lukker. Verdens største cirkus? the greatest show on earth, kalder de i hvert fald sig selv. De lukker, og der er simpelthen også en dame, der sidder på en elefant. Boom. Ja, det var bare det <laughs> Jamen, øh... Men hun er simpelthen ugens kendtis Fordi hun bare tænker på elefanten. Det er sgu da meget lækkert Søde sildemus Søde mus er Dada. lige så perfekt, som hun ser ud Man troede lige, der var en, en, en, en sprække i glæden Men det var der... øh, hun er bare helt perfekt Selvfølgelig Ellers der skal man ikke være kastet med Kristoffer. Så er der jo sket øh, et eller andet dumt i verden Ja Det er jo øh... det er jo omse Rasmus man, har ikke hør, man hører sgu ikke nok til nummer Rasmus. Endelig hører man noget til ham. Han, øh, han går rundt og keder sig øh, op i Aalborg, øh, hvor han jo altid, øh, som man tit, tit ved gennem single-liv-programmerne, som jo også skal stoppet nu, det kan være, det derfor, han keder sig så meget. De skal jo til at stoppe, eller de i hvert fald... Øh. Ej, det er virkelig en sindssyg nyhed, det her. Øh, Nå, han, han er jo mand uden smag, som bor i verdens Det er, ja. hvad det er. Øh, så... så han skrevet på sin Facebook, Rasmus har sovet stille ind i nat. Det er simpelthen så sindssygt. Og jeg ved ikke, om han har tænkt, og oh, alle de erkendte, der dør, de får så meget opmærksomhed. Jeg tror måske, han har gjort det, at han har tænkt en tanke ind i sit hoved, og så har han yeah. afsluttet den på nettet. Ja, yeah, og det skal man aldrig han, gøre. Han kom jo med en mega lame undskyldning om, at han havde siddet og svaret på mails i 3,5 timer. Det var virkelig hårdt for ham og sådan noget. Men, men jeg kan godt forstå det, hvis han nu havde skrevet sådan... Øh, altså, hvis man nu havde, snappet det i Instagram, det kunne man have været sådan og svaret på mails i 3 timer og ja. dør lige om lidt. Lige om lidt. Derfor ja. så man godt, men du ved, så har han måske tænkte fuck det her kunne godt være død. Jeg har gået ved den Og så står han, Rasmus har gået ved den i nat. Og det er bare sådan lidt... At... Men det er ikke så meget... Du kan ikke sådan noget for at dør. Det er sådan, Rasmus har såret stille ja, ind i nat. Det er virkelig creepy. Pasen. Nå, men så han skrevet... Ej, det var bare en joke. Øh, og, så, og, så, og han forstår ikke, hvorfor folk er for over, at han har skrevet. Så er folk er, ja. flipper helt ud. Øh, ej, han er medieliderlig, og han skal søge hjælp, og du er 40 år gammel, og det er rimeligt. Nå, men BT ringet til ham. Man kan bekræfte at han er i live. Ja, og jeg kan lige sige, hvis du er en af dem der følger Nomse Rasmus, så blev øh, farvet og lad være med at følge Nomse Rasmus. Jeg ja, med at følge Nomse Rasmus. så styrer jeg. jeg elsker, at der er en der har skrevet en kommentar der er sådan syj joke. Døden laver man ikke sjov med. <laughs> Skal Skræm ikke lave sjov med døden. Ej, det er øhm, mm. Nå, han han sidder derop, det var bare en joke, og jeg, nu er jeg blevet kimed ned. Det er bare sort humor. Jeg beklager det hvis jeg har stødt nogen. Mm. Han forstår ikke, fordi jeg skabt så meget vrede. Jeg skrev det fordi år var træt af at sidde der og sende mails så uafbrudt i tre en time, det også det du sagde. Ja, han samler ja. fodboldtøj til Safari i igen. Ej, så kan man ikke være... Nu går jeg et i seng. Menneske. Så det er jo det, det var bare lige en lille dum ting, Apropos der også skete. Andre dumme ting, der sker i den her verden, så er der jo uh, åbenbart du ved, en uh, guldpige op, som Nå. åbenbart ikke uh, evner Nå, sådan ja. ironi, fordi at hendes... Uh... Nå, okay, oh. men det er også, jeg har taget den med, fordi jeg har formået til nu... Og det vil jeg egentlig også gerne fortsætte med Jeg har aldrig hørt noget med det der gulddreng mm. jeg, aner, jeg aner ikke hvad han kan Eller ikke kan Eller noget som helst ikke? Men så opdagede jeg lige pludselig At der er kommet en der hedder guldpige som, øh, ved I, Hun gør så ikke så lige så meget i guldfarven Som, øh, som gulddreng gør ja, hun, hun gør så meget i hud Hun gør så meget i hud Men det er jo også det fredvær med det ikke? Ja, øh, og så er hun også maskeret øh, Dog mere med en sort bjælgen Men med, med, med, hun skal jo omvendt spille koncerter Så jeg ved ikke helt hvordan hun har tænkt sig at gøre det øh, Solbriller og sådan noget Det gør gulddreng Ja det var det Um, jeg ved ikke hvor hun har, øh, hun har øh, Udsendt noget musik Jamen det er jo ligesom da Iman udsendte den der Fuck you", Og det her det er en meget gammel reference Vi skal ja, måske ja, lige 15 ja, år ja. tilbage siden mm. Han udsendte en En, en et sang til sin eks som øh, bare havde røvrende ham, når man synes var frygtelig. Mm -hmm. øh, og den oprammede alle de frygtelige ting, hun havde gjort. Og så gik der ikke så lang tid, og så var der en pige, der, der udsendte en sang, der hed Fuck You Right Back. Som angiveligt skulle være hans rent faktisk ikke, who knows. Mm -hmm. Men som sådan handlede om, at øh, den første sang var også meget set fra hans og Meget fra et maskulint eller noget mm -hmm. så nu skulle man lige... Og der Var, også, der var det også lidt ligesom og... det der, der skete med Søs ikke givet vise. Øh, der jeg tror der, det, I må godt lade være. Prøv lige at være lidt originale. Ja, men det er jo yeah. meget... I forvejen, no, det er ikke så meget... Jeg ved ikke, hvad jeg har. Jeg har ikke noget mod hende. Jeg, synes bare, jeg ved bare ikke, hvad der sker lige for tiden i dansk musik. <laughs> øh, jeg var i rigtig, rigtig mange jeg, jeg ting, der ikke Jeg var over det her. Øhm, <laughs> men det er også, fordi jeg ikke aner, hvad ham der gulddreng er. Og han irriterer mig, fordi jeg kan ikke forstå, hvor folk de falder på halen over det. det skal virke, så skal det mm -hmm. være, fordi han synger godt. Det ved jeg ikke, om han gør. Det fordi, er lidt ligesom... Kan du huske det jeg mener, Ja, men det er fordi det, er sjovt. Ja, ja, men det er det, Kit har jo gjort det. Ja, ja. Det var originalt, at Kit Dom, gjorde det. Nu ja, er det, det, det jo bare gør gøre det samme. Nu er det bare, ja, at at nu det bare lidt R'n'B og lidt, lidt mere sådan smooth ja. produktioner og sådan noget, hvor Kit lød jo sådan trælt Eller ja, det så, Det var, det, var i hvert fald ikke som en jeg, jeg, jeg, uh, jeg har ikke hørt guldring, Men nu er der altså kommet en guldpige, så det bliver spændende at se, hvordan vi... Hun, gør det det? Jeg ved ikke, hvor spændende det bliver. Nej, vi følger selvfølgelig med. Så skal vi da. Tænk, hvis der, der skal der noget, komme ind. noget spændende, uden at vi er der. Øh, hun jeg kan, kan... komme ind og være gæst. I radioen det kan man altid være anonym, anonym, jo. Man kan være mega anonym i radioen. Og det skal vi lige sige til dem. Og vi skriver til dem, både gulddrejen og guldpige, de kom ind og være de anonym. De kommer ind, kom og så kan de have samtale. Så må de, også, de må også gerne synge, hvis jeg er. Det kunne være episk. Det ser vi på. Mm? Ah ja, så ser jeg, at om øh... jeg har så mange ting Der er med. så mange ting. Dronningen har jo 45 år. Ja, det kan vi jo bare lige hurtigt sige. at Det er jo ikke, fordi vi behøver at læse den her nyhed højt. Det var nogen, der har lavet nogle mærkelige ja, fakser om hende. Men i går havde hun øh, den 14. januar øh, død hendes far jo, så hun blev dronning den 14. januar. Det har jeg altid siddet og tænkt over, det er virkelig vanvittigt. 45. Jeg så lige billeder fra hendes, øh, da hun blev øh, kronet. Og mm. man vælger ind til sådan, øh, Folketinget Og alt det der Hun ja. står jo øh, altså, Grændgiveligt i det, der, hun har gået til begravelsen ja. eller sådan, Altså sort slør, helt sort kjole Og ja, ja. alt muligt Og skal alligevel altså ud og køre karret Og smile til folk ja. og sådan. Jeg tror det er okay ja, at være lidt, lidt træt af det Ja, måske Men altså det må hun jo ikke sådan øh, vise for meget Hun skal ja. jo altså ja. være stoisk På en eller anden måde kan være, at hun, at Man godt kan leve med, at hun ikke ser mega glad ud Men Ja, må helst ikke øh, se helt smadret ud heller. Nej, nej, nej Men ja Men øh, tillykke til hende Mega tillykke det Så øh, kan vi bruge de sidste 10 minutter på at snakke om At der sker ting i tv Yay. Har du set X-faktor? Ikke så meget Ikke så meget Andet end øh, jeg har øh, Mit ene X-faktor Det er øh, hende derpigen, Som optrådte med en Taylor -sang. Jeg kan simpelthen huske, hvad hun hedder. Jeg mener, hun er fra Aarhus Jeg kender ikke nogen Taylor -sang. Nej, men det lød heller ikke som en Taylor -sang. Ja. Jeg synes nemlig, at du lød rigtig meget som Tina Dickow På grund af hendes stemme. Ja. Øhm, og hun lød faktisk enormt dygtig, men jeg tænkte også, vi har allerede sine, at yeah. Men jeg håber bare fra hende, fordi jeg tror, hun kunne nå rigtig langt, mm. hvis de kan finde en måde at få hendes lyd til at blive sådan lidt øh, unik på. Ja. Yeah. Lad os kalde hende... Men det er bare dejligt x i gang, og vi, kun lige, yeah. vi er lige kommet over de tre første indledende runder, og nu er det nu, at folk bliver sorteret ned øh, lige så stille, sådan, så vi snart kan få nogle nye candies op på stjernehimlen Ja. Yes. Vi jeg tror, vi vil dække det lidt, lidt vildere, når det kommer til liveshows, fordi så... Øh, Altså, så, er der altså noget så er der altså noget Kendisværk at snakke om. Mm. Bagdysten med det blomsterbær stopper? Jo. Hvad sker der? Det er der ikke noget der ved. Jeg, kan ikke. jeg har jo først skal først bag dysten med den sæson, der lige har været? Ja. Jeg er ikke klar til forandringer. Må jeg nok lidt den om. Mm. Også fordi, hvem skal den nye med det blomsterbær være? Altså sådan. Det er jo <håh> det. en prise Nå oh ja, det kunne det godt være. Men, altså, det skal jo være en, der Nej, er uddannet de er? i konditorfaget. Altså, det skal jo være en, der ved noget, ikke? Ja, lige præcis. Kan de, kan de konditorere? Ja. Men det kunne måske være fint både at få ny dommer og en ny vært. Jeg vil gerne have hmm. Miki som vært. Og? Miki Cheng. Ja. Du vil gerne have Tim simpelthen ud af... Han ser ikke ud, som om han nyder det mere. Nej. Det synes jeg ikke. Det kan også godt være, at det. Oh, ham der, Miki har det virkelig uh, været om Han nyder alt, alt. alt det tv, han har lavet, ja. så ser han altså glad ud. Nu ja. er ja. det godt, at man skulle have det. Mm. Men du tænker, hvem skulle dommerne så være? Ja, jeg, jeg tænker jo ikke, at det bliver nogen, jeg kender, fordi jeg kender ikke nogen konditere. Mm. De har vist en eller anden Nej, avis, hvor de har fundet den her henne. BT. Du har fundet den her øh, BT? Ja, øh. Jeg kan lige prøve at søge. ja, men det er det er jo jeg sådan, at de har, de har spurgt sådan for eksempel, de har spurgt nogen, der bare er sådan lidt ambiødigt uddannet, og så de har spurgt no. øh, for eksempel øh, hende, der ejer La glas, og som siger, at det er i hvert fald ikke mig, no. det kunne hun sige, hun er ikke, øh... men altså jeg tænker, man skal ud og have nogen, der er konditor typer. Ja, det kan man da helt blive nødt til, Astrid, fordi der snakker om at få nogle deltagere ind, men det fjerde jeg ikke, altså. Ej, det er jo dumt, hvis de tager nogen, der ikke er, så bliver det jo useriøst. Lidt, selvom at øh, whoever de har snakket med, har sagt, at øh, altså, man kunne godt tage ind en, som, som måske bare har vundet programmet, fordi både Jan Friis Mikkelsen og Tim Vladimir er ret dygtige til ting med mad og sådan ja. noget, at, at man måske godt kunne have plads til en, der lige skulle lade os en lille smule op. Ja. Det er Paradise er på vej lige lidt. Altså Paradise skal vi i hvert fald se. Ja. Det, det skal vi altså, øh, finde ud af og få gjort. Det er Scott TV. jeg øh, øh, gerne... Jeg ja, gerne vil se, også mig. Også fordi, når man først begynder at se det, så er man hooked, og det er sådan lidt det er lidt fejl Men det kan være, at vi skal have gjort det øhm, på en eller anden aften. måde. kan gøre det sammen, ja. Mig. I kollektivet. Det tror jeg altså, vi vil øh, tage kayla. Det vil jeg sindssygt gerne være med mm. til. Bortset fra, at du bor så langt. Og er jo en dårlig cocktail hver gang. Yeah. Ja, har en fra cocktailkortet. Ja. Han arh, synger arh, bare ja. om verdens værste cocktailbar. Lidt. For lige at runde af, så... Øh, så har jeg ugens anbefaling. Og jeg mener, at jeg i nytårsprogrammet anbefalede mig, at Dad Wrote Porno, gjorde jeg ikke det? det er ret Det er en dejlig podcast, der handler om en fyr, der, øh, der hvis far er begyndt at simpelthen bare skrive øh, erotisk litteratur, og det er simpelthen for real, og det er det grinerste i hele verden. Ja, fordi det, man hører, ja. ligesom, ham, han, han læser det højt, ja. for, for så, så af sine venner, der, ja. der sidder og, og, så og knap at de tro deres det. ører. Ja. Uh, vi skal nok lægge et link op til, der man kører det. Det, der så skete der den uh, navnkundige Søren Rastad, som vi også har snakket om tidligere, han har simpelthen også... Jeg tror, han måske har hørt det her og tænkt, det kan jeg gøre på dansk. Så han har lavet en podcast, der hedder De Grå Sider, jeg har ikke hørt den endnu, så det er, en, det er, en, det er lidt uh. en anbefaling i blinde, men det er simpelthen, fordi jeg tænker, det er lidt sjovt, at han jo så tydeligt rip-offer det her, øh, men hvor han sidder og læser op fra, fra sådan nogle sex på de grå sider. Må jeg bare lige nævne, at det her var der faktisk et helt program på Aarhus Radio, der gjorde det. Øh, vi gjorde længe det, altså længe inden alt det her. både inden My Dad Wrote a Porn og ja, de grå sider. Altså det hedder De Lyriske Laner. Det, det nemlig. Ja. Men, øh, men det her det findes Og, og, og jeg ved ikke om Søren Rester er god Men alle hans venner i kendisverden De roser ham til skyerne og siger Det her det er jeg så griner han. Men de er selvfølgelig også hans venner så det ved, Jeg man, skal til at sige det, det også at man kender ham Og så det er sjovt, ja. det sjovt at han handle også. Jeg tror også han måske nogle gange inviterer venner ind Jeg ved faktisk ikke Jeg har ikke selv hørt det Men jeg synes det er bare ikke skal gøre det Jeg, Gud, siger, at jeg det. kan se både Casey og Michael Simpson I to forskellige billeder så. Stærkt Det er øhm, ja. Men først lige hør mig Dad wrote på nu. Altså virkelig hører det den er så god. Ja, Den anbefaling støtter jeg altså også gerne. Jamen, øh, men, men det var så noget, vi skulle det hele. Jeg vil lige finde vores... Det øh, gjorde vi, hvis man virkelig keder sig i aften, og ikke ved, hvad man skal lave, når vi er færdige. Så kan jeg fortælle, at Metro Express har lavet en artikel med titlen Der findes fem slags numser. Hvilken type har du?